Subzodia prolet cultismului, dialectica puterii. Pista 6 Pagina 79 Evenimentul intern cel mai important al anului 1962 a fost, fără îndoială, încheierea colectivizării agriculturii, înregistrat de presa literară și de cronicari optimiști, ca de obicei, cu elogii deșanțate și necondiționate. După consumarea entuziasmului de rigoare însă, viața literară cunoaște un nou început de acalmie. Nu fără o legătură cu încheierea colectivizării, probabil, noua ofensivă ideologizantă intră în declin, de data aceasta în mod reversibil pentru mai mult timp. Anul 1963 marchează chiar de la început o nouă deplasare spre literatură. Editorialele revistelor sunt acum de multe ori articole cu teme literare, nu politice sau ideologice. Pe prima pagină a numărului 3 din 17 ianuarie 1963, de exemplu, Gazeta Literară publică Universul poetic și varietatea stilurilor, de Matei Călinescu. Simbolurile poeziei argheziene, de De Micu. Interludi de a. E. Revista Revistele literare, începând sfârșit, asemenea, a revistă de literatură. În perioadele de relativă retragere a politicului din viața literară, cum este și aceasta care începe acum, autoritatea politică nu slăbește totuși vigilența, ci numai controlul direct și vizibil. Pentru a se evita însă o eventuală alunecare în partea cealaltă, lucru de care regimul s-a temut întotdeauna ca de foc, se publică mai multă poezie și proză, vag politizată și analiză literară la obiect. Slăbirea controlului e vizibilă mai ales în absența politizării și ideologizării violente a articolelor de atitudine și orientare teoretică, ca și a intervențiilor directe în problemele literare. La acest început de an apare evident că noul cuvânt de ordine este de a se mai slăbi coarda ideologică și politică. Înșiși, dogmaticii de vocație ai proletcultismului și realismului socialist, Kai Wittner, de pildă, încearcă să-și voaleze ideile fixe în fraze literare. De la politizarea și ideologizarea literaturii, ei încearcă să evolueze spre literaturizarea politicului și a ideologiei. Mai mult, tocmai unii dintre cei mai zeloși cavaleri ai proletcultismului, ca Ovidiu S. N. Tertulian sau Paul Georgescu, simțind încotro evoluează lucrurile, încearcă să se plaseze în fruntea inițiativelor de reconsiderare a unor scriitori din trecut, se înțelege în sensul dorit de ei. În acest an, Absența sovietică în viața noastră literară e mai redusă ca niciodată până atunci. Nici despre Lenin nu se mai scrie decât foarte puțin și în mod evident dintr-o obligație ce ține de inerție. Dacă ne gândim ce a însemnat această prezență în momentele ei de maximă intensitate, absența de care vorbim nu poate fi apreciată decât ca un fericit fenomen. De asemenea, scriitorii ostracizați și închiși pentru vina de a nu fi lăudat de la început politica regimului sunt invitați să colaboreze în paginile revistelor. Așa de exemplu, Ion Vina publică un fragment din romanul său Lunatecii în gazeta literară numărul 30 din 25 iulie 1963. Vladimir Străinu publică și el diverse articole, estetica în sumării în gazeta literară din numărul 31 din 1 august 1963, de exemplu. Unii scriitor contemporani occidentali, până atunci interziși, încep să fie prezenți în paginile publicațiilor. Aceeași revistă publică, în numărul 42, o schiță de Heinrich Böll, h i b cu punctulețe L-L, iar în numărul 46, un interviu cu Erskine Caldwell, r s e l l Revista Tribuna, numărul 12, din 31 martie 1963, publică în traducere românească Proza printre fiare de Erskine Caldwell. În 1963 se accentuează, cum am spus, începutul de reconsiderare a unor scriitori din trecut de readucere a operei lor în viața literară. Cazul lui Titu Maiorescu, în primul rând, e caracteristic în acest sens. Anul 1963 poate fi considerat pentru critica literară anul Titu Maiorescu. Inițiativa a aparținut profesorului Liviu Rusu, care a publicat cu încuvințarea CC al partidului un amplu articol însemnat despre Titu Maiorescu în revista Viața Românească numărul 5 din mai 63. Discuția s-a prelungit până în luna decembrie și la ea au mai luat parte cu argumente pro sau contra Tudor Vianu, G. Călinescu, Cei Gulian, Horia Bratu, Savin Bratu, Paul Cornea, Paul Georgescu și alții. Vezi și capitolul lucrării de față, cazul Titu Maiorescu. Tot în 1963 s-au scris în spiritul reconsiderării despre Eugen Lovinescu, Lucian Blaga sau Ion Barbu. În același timp însă continuă să apară articole, studii cu caracter proletcultist, semnate nu numai de unii din vechii lui promotori care nu voiau să accepte noua evoluție, de exemplu M. Novikov, Realismul Socialist și Mișcarea Literară în Viața Românească, numărul 12 pe 1962, ci și, din păcate, de unii tineri. Vezi Eugen Simion, Critica Ideologiei și a Literaturii Trăiriste în Presa Democratică a Vremii, Viața Românească, numărul 67 pe 1963, Nicolae Manolescu, Laudă Creației, Contemporanul, numărul 44, din 1 noiembrie 1963 și alții. Procesul de normalizare treptată continuă și în 1964. Declarația din luna aprilie a Guvernului, care constituie pentru viața politică și culturală a țării noastre evenimentul cel mai important de la moartea lui Stalin, încurajează și consolidează acest proces. Odată cu acest eveniment și cu sfârșitul anului 1964, poate fi considerată ca încheiată cea mai neagră perioadă de aproape 20 de ani din cultura și literatura noastră. Anul 1965 începe sub semnul unei primăveri atât de necesare și atât de mult așteptate. E primul an când tendințele naturale de liberalizare, de normalizare a vieții culturale și literare, ținute atâta timp în frâu, câștigă în mod evident teren și pe primul plan, în timp ce tendințele prolet cultiste și dogmatice se manifestă tot mai sporadic, mai anemic și par tot mai anacronice. Pentru prima dată se organizează la noi o expoziție de pictură abstractă, aceea a pictorului Ion Mirea. Profesorul G. Oprescu ține în contemporanul o rubrică permanentă în care scrie despre originile artei moderne, despre cubism, expresionism, dadaism, suprarealism, fapt care ar fi fost considerat un atentat la securitatea statului în anii de glorie ai proletcultismului. Trebuie precizat că această evoluție binevenită nu poate fi pusă neapărat în legătură cu moartea lui Gheorghe, Gheorghe Udej, care survine la 19 martie 1965. Procesul începuse cum am arătat, ceva mai demult. Cauzele reale care au determinat autoritățile de partid și de stat să permită această schimbare vor rămâne probabil mult timp necunoscute iar ar putea fi pusă în legătură cu un proces similar inițiat în URSS de către Nikita Hrușcev după Congresul al XX-lea, precum și cu faptul că în alte țări socialiste situația era mult mai puțin rigidă decât în țara noastră. România a fost și a rămas în toată acea perioadă una din țările cu cel mai sever regim. În 1965 s-a scris mai mult și mai obiectiv decât până atunci despre scriitorii care au fost victime ale dogmatismului prolet cultist. Ion Barbu, Lucian Blaga, Ion Pilat, Vasile Voiculescu și alții. Se reeditează o parte din opera lor, se fac traduceri din scriitori străini, considerați de asemenea până atunci decadenți sau reacționari. Viața literară și cea culturală în general încep să se elibereze de clișee și constrângeri, de metode artificiale, de creație și de modele impuse. O discuție despre realism la care participă între alții Marin Preda și Eugen Barbu nu mai are semnificația unei restrângeri a câmpului de manifestare artistică, ci din pe aceea a eliberării din chingile dogmatismului realist-socialist. Pentru prima dată, metoda de creație, care nu era decât una singură, aceea impusă oficial a realismului socialist, a reflectării, e pusă discret sub semnul întrebării. Iată fraze pe care nimeni nu ar fi îndrăznit să le prezinte spre publicare în anii precedenți, pentru a nu se expune unei stigmatizări mortale din partea criticii dogmatice. Cităm. Facultatea esențială a acestui poet stă într-o extraordinară capacitate metaforică, într-un proteism al conștiinței care se traduce prin metaforizarea delirantă a Eului. Nikita Stănescu se substituie necontenit universului obiectiv, se identifică cu el umanizându-l. Am încheiat citatul din Ștefan Augustin Doinaș, Tânăra Poezie Românească, articol apărut în Contemporanul numărul 28 din 9 iulie 1965. Se înțelege însă că există o limită a depolitizării ca și obligația unor concesii sinecvanon, care, de fapt, vor exista și mai târziu. La discuțiile din presa literară despre realism au participat însă și unii pionieri ai dogmatismului proletcultist, care nu înțelegeau să cedeze prea ușor pozițiile de director de conștiințe, cum li s-a spus, și încearcă să salveze ce se mai putea salva, să oprească evoluția ce se prefigurează. În numărul 13 din 19 iunie 65 al revistei Luceafărul, veteranul prolet cultismului N. Moraru nu se sfiește să dea mai departe lecții să apere metoda de creație în articolul fără ghilimele, referință la acei care îndrăsniseră să pună între ghilimele metoda. Același lucru îl încearcă într-un mod mai prudent la adăpostul istoriei literare, I. Wittner, mânat și el de irezistibile impulsuri dogmatice și interese ca și en moraru. De altfel, stafia proletcultismului va pândi și va recidiva în anumite momente, încă mult timp după aceea, în unele cazuri chiar la cel mai înalt nivel. Acei care încercau să conteste existența sau unei metodă de creație general valabilă și obligatorii în literatură și artă, fără a numi, fapt semnificativ, realismul socialist, procedeau cu multă prudență, cu precauții și menajamente, din motive lesne de înțeles. Deși toată lumea știe cât de nocivă s-a dovedit așa zisa metodă impusă timp de aproape două decenii, nimeni nu putea să o nege în mod deschis. Lucrul acesta arată cât de fragil și de nesigur era totuși acest mult așteptat început de primăvară. Un fapt însă esențial și irreversibil s-a produs. Anul 1965 poate fi considerat anul trezirii celor mai mulți scriitori din somnul dogmatic, anul unei cotituri conștiente în activitatea lor. E prima dată când mulți dintre cei care serviseră sub steagul dogmatismului prolet cultist și al realismului socialist se rușinează să mai scrie așa cum scrisese până atunci. Acesta e cel mai important câștig pe care îl înregistrează literatura după aproape două decenii de umilințe și degradare. Modelul Unic, pagina 83. Imediat după 23 august 1944 se produce deschiderea spre Uniunea Sovietică, caracterizată printr-un ton de amiciție măsurată și de relatare obiectivă, îndeosebi pe plan cultural și literar, așa cum se manifestă în paginile revistei fundațiilor regale și ale vieții românești. Acest gen de apropiere față de realitățile și cultura unui mare popor vecin nu are nimic jignitor pentru demnitatea națională și este mai mult decât necesară. Dar odată cu această deschidere în limite rezonabile, ziarul Scânteia și revista Orizont dau expresie unor tendințe prosovietice excesive, mergând adesea până la servilism. Nota autorului despre revista Orizont vezi capitolul Flux și reflux. Am încheiat nota. După puțin timp însă, acestor excese manifestate prematur li se pune, din rațiuni teoretice, o anumită surdină până la jumătatea anului 1947, când cota prosovietismului notă varianta cenzurată, cota tradițiilor menționate am încheiat nota când cota prosovietismului se ridică din nou vertiginos și devine dominantă chiar în comparație cu propria noastră prezență. Odată cu alungarea regelui Notă, varianta cenzurată odată cu anul 1948. Am încheiat nota. Începe o lungă perioadă de aservire totală, deseori cu evidente tendințe de desnaționalizare culturală. E greu de spus în ce măsură atitudinea generală față de Uniunea Sovietică s-a datorat unor cereri explicite unei ofensive de sovietizare venite din exterior și în ce măsură această atitudine de subordonare integrală n-a fost o supralicitare pornită din interior. Fapt este că în toată perioada 1948-1964, cu excepția câtorva momente de mai mică intensitate de care am vorbit, Uniunea Sovietică a constituit. Mod Fădălul unic, arhetipul suprem și necondiționat. România a fost și probabil a rămas mult timp printre cele mai fidele imitatoare ale modelelor sovietice în toate domeniile. Se poate spune că întreaga viață a societății românești se orientează, după exemplul Uniunii Sovietice, în politică, în economie, în agricultură și industrie, în cultura și artă, în arhitectură, vezi poziția aleasă pentru Casa Scânteii, centrată pe axul nordic al Arcului de triumf în învățământ în organizarea comerțului a armatei și securității a tuturor instituțiilor țării. Nu degeaba Hrușcev a prețuit în mod deosebit la Gheorghe Gheorghiu Dej cu ocazia unei consfătuiri a partidelor comuniste din 1960 la București, tocmai fidelitatea față de marxism-leninism în speță față de modelul sovietic. Sloganul să învățăm din experiența înaintată a Uniunii Sovietice e pretutindeni la ordinea zilei. Societatea noastră repetă în tocmai măsurile, formele și etapele de organizare parcursă de societatea sovietică în toate sectoarele ei. În condiții naționale, cu totul diferite de cele existente în Rusia la începutul secolului XX, la noi se copiază docil o revoluție care se produsese într-un mediu caracterizat prin lipsa tradițiilor democratice, prin despotismul și totalitarismul țarist, printr-o cenzură seculară. După un secol de viață politică autentic-democratică, cu alegeri libere, cu lupta de partide, cu parlament viabil și, lucrul cel mai important, cu o presă realmente liberă, se copiază în condiții de totală subordonare metodele și țelurile fiecarei etape ale unei revoluții care opera pe un teren și la un popor esențial diferite de societatea și poporul nostru. Nota autorului. Spre sfârșitul vieții, Mihail Sadoveanu mărturisea că broșura sa din 1945, Lumina vină de la răsărit, purteasă în manuscris titlul Lumina la răsărit. Am încheiat nota. Atitudinea oficială de refuz față de cultura și arta occidentală împreună cu corolarul ei, Repetatele campanii anticosmopolitism nu a fost la rândul ei decât tot o mimare a Uniunii Sovietice, care a practicat o politică de protecționism cultural agresiv sub pretextul apărării de influențe burgheze otrăvitoare. Concludente în acest sens sunt, între altele, învinuirile absurde ce s-au adus unora dintre cei mai de seamă compozitori sovietici, Sergei Prokofiev, Dimitri Shostakovich, Aram și alții. Într-o din ianuarie 1940, 1948, ținută la CC al PCUS, asupra unor probleme ale muzicii, acești compozitori au fost învinuiți de tendințe formaliste și mai ales de atitudine servilă față de muzica occidentală. În articolul Dreptul la muzică, pe marginea hotărârii Comitetului Central al Partidului Comunist Bolșevic din URSS asupra problemelor muzicii, scânteia din 28 februarie 1948 repetă pentru cititorii români, sub semnătura lui Traian Shelmaru, că alunecarea compozitorilor menționați e o cităm, rămășiță a ideologiei burgheze care se alimentează prin influența muzicii decadente din Europa Occidentală și din America, tendință străină a poporului sovietic și gusturilor lui artistice și care duce în fond la lichidarea muzicii. Am încheiat citatul. Și autorul ne asigură, într-un limbaj delirant și ridicol, dar nu și singular, că hotărârea în cauză reprezintă, cităm, un eveniment istoric, un salt calitativ pe scară mondială, o strălucită victoria clasei muncitoare în lupta ei pentru eliberarea omului din chingile uneia din cele mai subtile forme ale exploatării, pentru eliberarea culturii și artei de rămășițele decadentismului burghez. Am încheiat citatul. Pe aceeași linie a protecționismului cultural se situează un articol semnat de S. Kaftanov cu K, ministrul instrucțiunii publice din URSS și anume „Descompunerea culturii burgheze, apărut integral în scânteia din 3 octombrie 1948. Aici se vorbește de cultura burgheze intrată în putrefacție și așa mai departe, aprecieri și formule jdanoviste intrate ad literam și în limbajul presei de la noi, care calchiază în mod servil limbajul de maximă violență al presei sovietice, ca și atitudinea față de țările occidentale. Deosebirea dintre campaniile din Uniunea Sovietică împotriva cosmopolitismului și cele de la noi e că, în timp ce acolo ele se duceau în numele unui naționalism velicorus nedeghizat, de care vorbea Lenin în 1914, al culturii și valorilor poporului rus, al tradiției, Nota autorului. Vezi Lenin despre cultură și artă, 1957, paginile 23, liniuță 27, am încheiat nota. La noi, mobilul nu-l reprezenta cultivarea valorilor naționale, ci orientarea pe toate planurile spre Uniunea Sovietică. În URSS nu a existat o campanie susținută și permanentă împotriva naționalismului și a șovinismului, în timp ce la noi acesta constituie corolarul obligatoriu al campaniilor anticosmopolitism. Subordonarea față de modelul suprem și universal oferit generos de Uniunea Sovietică a mers până la renunțarea la propria noastră identitate. Mai mult, imitarea fără rezerve, lipsită de demnitate, exaltarea Uniunii Sovietice a întregii ei istorii și culturi s-a completat în chip suspect deseori cu defăimarea și falsificarea istoriei și culturii noastre, profundă a trecutului și a sentimentului nostru național. Ca întotdeauna și în toate, tonul îl dă și în atitudinea față de Uniunea Sovietică. În articolul Dragostea față de URSS, condiția de bază a patriotismului, numărul din 14 octombrie 48, se scria, între altele, cităm... Pentru prima dată în decursul frământatei sale istorii, România este astăzi o țară liberă, independentă și suverană. A sădi și adânci din ce în ce mai mult în sufletul oamenilor muncii și al celorlalte mase populare de la noi, sentimentul de dragoste, de recunoștință și de solidaritate față de Uniunea Sovietică, înseamnă a lucra pentru interesele cele mai vitale ale țării noastre, pentru garantarea independenței ei naționale și a dezvoltării sale pe drumul construcției sociale înseamnă, pe scurt, a face operă de adevărat patriotism. Am încheiat citatul. În același sens, e orientat și articolul Dezrădăcinarea naționalismului, Sarcina de seamă a luptei de clasă, apărut ca editorial nesemnat, deci cu atât mai autoritar, în scânteia numărul 1302 din 15 decembrie 1948. Numărul din 1 octombrie, același an al ziarului, apare cu un supratitlu pe toată pagina 1. Istoria Partidului Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice ne arată drumul construirii socialismului în țara noastră, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la apariția în limba rusă a acestui curs. Articolul de fond e semnat de Gheorghe Gheorghe Udej, exemplu mareț de construire a socialismului. Tradus și tipărit în milioane de exemplare, acest curs devine obiect de studiu la învățământul ideologic, care e obligatoriu, precum și în facultăți, indiferent de profilul lor. Ani la rând, în presa politică și în cea literară apar articole-lecții pe tema în ajutorul celor care studiază cursul scurt de istoria Partidului Comunist, B al RSS pentru fiecare capitol al acestei lucrări. Apar de asemenea frecvent articole despre predarea limbii ruse care devenise obiect de studiu general și obligatoriu în școli, facultăți, ca și la cursurile populare. În aceeași perioadă, pagina culturală și suplimentul de duminică al ziarului, unde semnează frecvent Sorin Mladoveanu, Nestor Icnat și Victor Bărladeanu, sunt consacrate cu regularitate unor cărți, spectacole, filme sau evenimente culturale sovietice, rareori unor manifestări românești. Reproducerea de articole din presa sovietică pe marginea unor probleme literare și artistice, îndeosebi cu caracter teoretic, e un lucru obișnuit atât în paginile acestui ziar, cât și în presa literară. Săptămânal se anunță apariția unor cărți despre Uniunea Sovietică și mai ales a cărților traduse din limba rusă și tipărite la noi. Pe primul loc se situează lucrările lui Lenin și Stalin, care practic inundă librăriile și bibliotecile publice. În 1952 de exemplu, tirajul total din lucrările celor doi autori a fost, după datele oficiale, de 7.500.000 de exemplare. Opera lui Lenin s-a tradus și editat integral de la lucrările de mai mare întindere până la diverse bilețele ocazionale, în numai puțin de 55 de volume, în condiții grafice excelente, pe hârtie de cea mai bună calitate, așa cum niciunul din marii noștri scriitori nu a fost tipărit. De asemenea, toate lucrările lui Stalin au fost traduse și tipărite în ediții succesive și în tiraje astronomice. Scriitorii ruși, clasici și contemporani sunt tipăriți în serii de opere complete, în condiții irreproșabile, în timp ce scriitorii noștri clasici, acei care scăpaseră de interdicția totală, nu se bucură decât de opere alese, cenzurate și trunchiate în ediții sărăcăcioase pe hârtie de ziar. Niciodată și din nicio altă literatură nu s-a tradus la noi mai mult și mai organizat decât atunci din literatura Uniunii Sovietice. În București există în această perioadă o editură Cartea Rusă, dar nu mai există una Cartea Românească, fiind desfințată imediat după 30 decembrie 1947. Nota autorului. Abia în 1970 se va reînființa o editură cu numele Cartea Românească. Am încheiat nota. În fiecare domeniu a existat o personalitate care a constituit pentru noi modelul suprem, patronul și punctul de referință permanent în domeniul respectiv. În lingvistică e citat la început ca un geniu al acestei discipline, N.I. Mar cu dublu râ, a cărui contribuție fundamentală ne putea dispensa de a mai căuta și în altă parte vreo contribuție de valoare. Dar Mar a dispărut subit de pe firmamentul lingvisticii din momentul când Ive Stalin și-a descoperit vocația de geniu și în această știință. Atunci s-a petrecut un lucru care ar trebui să fie considerat comic dacă nu ar fi fost în realitate tragic și grotesc. Profesori universitari care până ieri juraseră cu exces de zel pe N.I. Mar și-au făcut imediat spășiți autocritica și au început pe loc să-i ridice osanale marelui lingvist ives Stalin, Vezi Iorgu Iordan, Alexandru Graur și alții. În medicină l-am avut pe I.P. Pavlov, în biologie pe Lysenko și Miciurin, în pedagogie pe A.I. Makarenko, în chimie pe Mendeleev, în întrecerile socialiste pe Stahanov, în literatură pe Gorki și Mayakovsky, în teoria realismului socialist pe A.A. Jdanov și așa mai departe. Despre fiecare din aceste personalități s-au scris nenumărate articole și studii de specialitate pentru ca toată lumea să poată lua cunoștință de ei. Această activitate de informare, chiar dacă era dusă într-un mod excesiv, nu avea în sine nimic dăunător, ea fiind un lucru normal și necesar. Dar ceea ce e cu adevărat grav e faptul că fiecare din personalitățile menționate se preda în școli și facultăți cu titlul de model suprem și unic pentru noi, fiecare în domeniul lui. Cultura și literatura noastră nu mai cunosc alte nume și alte realizări decât pe acelea ale unor personalități ruse și sovietice. Pentru fiecare domeniu există cel puțin o personalitate care, înaintea celor din alte țări, a adus o contribuție fundamentală la dezvoltarea acelui domeniu sau al științei în general, a făcut o descoperire sau a realizat o invenție această întreruptă campanie oficial promovată de exaltare a tot ce țină de Uniunea Sovietică, de subordonare necondiționată și de imitare servilă a modelelor ei, creează o stare de spirit specifică. Indiferent despre ce ar fi fost vorba în textele publicate, autorul se simțea obligat să facă referiri și la patria socialismului victorios, să citeze din Lenin și Stalin sau din alți autori sovietici și ruși. Acesta devenise un ritual pe care nimeni nu îndrăsnea să-l ignore, de teamă de a nu părea suspect. Practic, nu există număr de revistă sau de ziar în care să nu se publice și articole despre Uniunea Sovietică. De multe ori, numere întregi ale revistelor literare sau științifice sunt consacrate aniversării Revoluției din Octombrie, nașterii și morții lui Lenin și Stalin sau unor congrese și așa mai departe. De asemenea, nu există volum de versuri, de proză sau de critică, în care să nu fie prezentă, într-un fel sau altul, și Uniunea Sovietică. Aproape că nu se află scriitor care să nu fi scris ceva în legătură cu această țară, amplificând astfel prezența ei coplășitoare în viața noastră de fiecare clipă. Foarte mulți nu au făcut acest lucru doar ca o obligație de ritual, ci ca semn de gratitudine, ca devoțiune mergând până la genuflexiuni. În centrul acestei cădelnițări cotidiene și obligat generale se află persoana lui Ive Stalin, adevărat zeu tutelar, al cărui nume i-a atribuit unor instituții, bulevarde, parcuri, orașe. Cultul lui Stalin este impus și promovat la scară națională până la amploarea și intensitatea unor momente de adorație mistică colectivă cu imnuri de slavă și recunoștință. Nu există într-unire publică ședință la care să nu se scandeze minute în șir Stalin. La radio, pauzele dintre emisiuni sunt marcate prin melodia lui Stalin, Stalin, slavă-i cântăm. Opera lui e studiată și restudiată de toată lumea. Articole sub titluri ca Ive Stalin, genialul corifeu al științei contemporane, contemporanul numărul 220 din 22 decembrie 1950, inunda zilnic între Presă. În 1951, Academia RPR a ținut mai multe sesiuni generale consacrate lucrării lui Stalin în domeniul lingvisticii, precum și unor probleme de limbă și ortografie în lumina lucrărilor lui Stalin. În altul for de cultură a servit comandamentelor politice de moment, nu mai face altceva decât să gireze cu autoritatea sa tendința de sovietizare a culturii. După moartea lui Stalin în 1953, a Academia se întrunește în mai multe sesiuni extraordinare pentru a discuta pe marginea genialei opere a lui Ive Stalin probleme economice ale socialismului în URSS. Viața literară e organizată și ea a idoma celei din Uniunea Sovietică. În 1932, în această țară, au luat ființă, printr-o hotărâre a CC al partidului, sindicatele unice ale artiștilor plastici, scriitorilor și muzicienilor și totodată au fost lichidate oficial toate grupările de scriitori și artiști, mai mult sau mai puțin independente, care mai existau în Uniunea Sovietică. Controlate de partid, sindicatele unice supraveghează la rândul lor activitatea artistică în toată țara. Ele girează bugetul național pentru arte și pot să intervină în toate contractele dintre autori și instituțiile de cultură, edituri, teatre, muzee, etc. În 1946 se înființează și la noi o uniune a sindicatelor de artiști, scriitori și ziariști, USASZ, având aceleași funcții și scopuri ca și cea sovietică. La cel de-al doilea congres din octombrie 1947 al USASZ-ului, se trasează mimetic liniile de viitor ale activității literare și artistice la noi. În continuare, viața literară e copiată întru totul după modelul celei din Uniunea Sovietică, de la Statutul Uniunii Scriitorilor și școala de literatură la stimulentele materiale și casele de creație de la structura Uniunii Scriitorilor cu secții de poezie, proză, critică, la șezătorile literare și deplasările de documentare în fabrici și gospodării colective, de la conferințe și congrese cu dezbateri, telegrame, cu angajamente către CC și saluturi ale unor reprezentanți oficiali de prim rang la numele unor reviste, Gazeta Literară, Steaua sau la sistemul de editare a cărților și la cenzura lor. Întreaga viață a scriitorilor e organizată, stimulată și controlată, la fel ca în marea noastră prietenă de la răsărit. Nimic nu se face neorganizat. Uniunea Sovietică nu ne-a oferit numai modele concrete de organizare sau personalități model în toate domeniile vieții sociale, ci și bazele teoretice ale Revoluției Culturale, justificările de ordin ideologic ale politicii culturale și măsurilor proletcultiste. În primul rând trebuie menționată teoria leninistă a celor două culturi, care a stat la baza discriminărilor ideologice și a excludării multor valori din cultură și literatură, precum și articolul Organizația de partid și literatura de partid, texte sacralizate, citate și invocate la fiecare pas până la saturație. Există două culturi naționale în fiecare cultură națională, afirma Lenin în 1913, una aparținând claselor exploatatoare, cealaltă claselor exploatate. Această teorie simplistă și aberantă care privește cultura exclusivist-sociologist, în aspectele ei politice și sociale, nu și sub acela al valorilor ca atare, a fost supralicitată după aceea în chip nefast, atât teoretic, dar mai cu seamă practic. Cât privește articolul citat, nimic mai clar și mai concis pentru programul partidului în literatură decât aceste câteva rânduri scrise de Lenin în 1905. Deci, jos cu literații fără partid, jos cu literații supra oamenii. Chestiunea literară trebuie să devină o parte integrantă a cauzei generale proletare, o rotiță și un șurub al unui mecanism social-democrat unic și măreț, pus în mișcare de întreaga avangardă conștientă a întregii clase muncitoare. Chestiunea literară trebuie să devină o parte integrantă a muncii de partid social-democratic, organizată, planificată și unitară. Întregul cod al proletcultismului și dogmatismului intolerant se cuprinde aici, organizată, planificată și unitară, așa și nu altfel trebuie să fie chestiunea literară trebuie spus, totuși, că Lenin s-a ocupat în mod ocazional de problemele de cultură în articole de ziar, scrisori, discursuri, care răspuns imediat la diverse opinii ce se manifestau în epocă. De aceea, textele lui au mai mult un caracter polemic decât unul de analiză teoretică complexă. Așa numita teza a două culturi naționale, ca și celelalte referiri la cultură, a avut în condițiile luptei pentru răsturnarea regimului țarist și în primii ani după luarea puterii, unei orientări practice de politică culturală a cărei definire devenise necesară. Așa se explică faptul că el tratează noțiunea de cultură ca un tot unitar, fără a intra în detalii ce ar fi privit diferite sectoare ale culturii cu normele specifice care le guvernează. Cultura era considerată de el, cum am spus, în funcția ei socială și politică, nu și din punct de vedere axiologic. Cu toate însă că în acel moment Lenin nu a considerat necesar să analizeze diferențiat fenomenul cultură, în indicațiile sale el a vizat cu precădere anumite sectoare ale culturii. Cităm. În primul rând e vorba de literatura de partid și de punerea ei sub controlul partidului. Am încheiat citatul. Cât privește literatura propriu-zisă și în genere arta, el a făcut, chiar în condițiile de atunci, unele diferențieri, anumite nuanțări, care presupun o atitudine mai flexibilă față de acest domeniu al culturii Cităm Nu încape îndoială că problema literară se pretează cel mai puțin unei egalizări mecanice, unei nivelări În acest domeniu se poate vorbi cel mai puțin de schematizare Am încheiat citatul de aceea se poate spune că, în realitate, articolul menționat privind literatura de partid nu are nimic comun cu literatura ca artă. Indicațiile succinte ale lui Lenin au fost după aceea absolutizate de către diversi ideologi ai partidului și ridicate la rangul de texte sacrosancte pentru ca, sub autoritatea lor, să se promoveze de fapt idei și măsuri prolet cultiste. Așa încât în 1937, văduva lui Lenin, Nadejda Krupskaya, S-a simțit datoare să corecteze deformările aduse articolului de către teoreticienii realismului socialist, în speță A.A. Jdanov. Încercarea ei a rămas însă practic fără niciun efect. Tot lui Lenin îi revine meritul istoric de a fi pus bazele teoretice ale Revoluției Culturale, care în practică s-a dovedit esențialmente o revoluție anticulturală. Ar fi de prisos să se caute argumentele raționale în toate aceste texte și cu atât mai puțin în aplicarea lor Practică. Ele au fost înlocuite cu imperativele irecuzabile ale puterii. Alte îndreptare teoretice în domeniul culturii și al artei, îndeosebi în confecționarea metodei de creație a realismului socialist, au fost, pe lângă textele menționate mai sus și indicațiile lui Stalin, discursul lui A.A. A. Jdanov la primul congres al scriitorilor sovietici în 1934, rapoartele aceluiași asupra revistelor Zvezda și Leningrad, 1946, și a unui tratat de filosofie, 1946, ca și discursul din 1948 asupra muzicii în discursul din 1934 Jdanov a fixat drumul literaturii sovietice în perspectiva realismului socialist care din acel moment devine doctrina oficială a sindicatelor unice ale artiștilor scriitorilor și muzicienilor și deci obligatorie pentru toată lumea conform definiției realismul socialist înseamnă mai întâi cunoașterea vieții în scopul de a o reflecta în mod veridic în opera de artă. Acest lucru este egal cu a reflecta respecta realitatea în dezvoltarea ei revoluționară dintr-un punct de vedere comunist, nu în mod scolastic, mort-obiectiv. Realismul socialist trebuie să fie un instrument de educare a poporului în spirit comunist. El este fondat pe viziunea marxist-leninistă asupra societății. Ambiguitatea evidentă a formulelor, de exemplu a reflecta realitatea în dezvoltarea ei revoluționară, oferă posibilitatea de a determina o realitate abstractă care se va substitui de fiecare dată celei trăite. Se pare că termenul realism socialist a fost inventat de Maxim Gorki, considerat un fel de părinte onorific al acestei metode de creație, prin romanul său Mama. Gorki nu a definit însă în mod riguros acest termen și mai ales nu în modul calculat ambigu în care a fost definit după aceea de către teoreticieni ai partidului, în primul rând de Jdanov, apoi de G.M. Malenkov după moartea lui Stalin. Realismul socialist e o așa zisă metodă de creație în literatură, pictură, muzică, unică și oficial obligatorie, elaborată artificial în laboratorul ideologic al partidului de către înalți activiști pentru uzul literaților și artiștilor. E un caz singular când o doctrină literară este elaborată de oameni politici din afara artei. În consecință, principiile realismului socialist sunt ideologice și politice, nu estetice. Artea și literatura trebuie să fie în concepția partidului, notă, varianta cenzurată în concepția aceasta, am încheiat nota, planificată la fel ca producția industrială în vederea atingerii scopurilor puterii politice. Prima condiție impusă este accesibilitatea la nivel elementar pentru ca literatura și arta să poată deveni, să spunea, mijloace de educare comunistă a maselor și de formare a conștiinței socialiste. De aici menținerea artei și literaturii într-un permanent minorat, într-un stadiu primar de subdezvoltare, de aici un permanent război împotriva artei sofisticate, care depășește nivelul de înțelegere al activistului de partid, condamnarea anticipată a oricăror experiențe. Artistice. În limbajul sumar al dogmatismului realist-socialist, formula artei pentru artă, în primul rând, ca și toate orientările artei moderne, impresionismul, expresionismul, suprarealismul, arta abstractă, constituie obiectul unor etichetări de mentalitate polițienească. Notă, varianta cenzurată, mentalitate acuzatoare. Am încheiat nota. În schimb, arta populară devine modelul estetic al realismului socialist, care, teoretic, se revendică și de la unii gânditori ruși din secolul al XIX-lea, Bielinski, Cernășevski, Herzen, Dobroliubov, etc. Între regulile acestei metode figurează și aceea a eroului pozitiv, care trebuie să reprezintă un exemplu de urmat pentru oamenii muncii. Acesta întruchipează toate virtuțile revoluționarului comunist. Opus lui este eroul negativ, exponent și produs al claselor exploatatoare, încărcat cu toate defectele morale și fizice. Exagerarea conștientă și tipizarea sunt de asemenea reguli de bază al realismului socialist, prin care realitatea e mistificată, Nota varianta cenzurată deformată, am încheiat nota, și înlocuită cu una abstractă în dezvoltarea ei revoluționară. Legat de comandamentele politicii curente, realismul socialist și-a schimbat mereu obiectivele, adaptându-se de fiecare dată. Înainte de război, el are în Uniunea Sovietică un caracter social ca instrument și expresie a luptei de clasă împotriva chiaburilor, a moșierilor, a religiei, etc. În timpul războiului, tema principală a realismului socialist devine patria socialistă, eroismul oamenilor sovietici, patriotismul. După război, temele sunt reconstructe. Fia lupta pentru pace antiimperialistă preluate și de literatura noastră. Raportul asupra revistelor menționate care completează dogma realismului socialist a fost ținut de Aa Jdanov în fața activului de partid și a scriitorilor din Leningrad în august 1946 în urma unei hotărâri a CC al PGUS cu privire la activitatea celor două reviste a căror vină era de a fi publicat textele unor scriitori care refuzau angajarea politică și ideologică. În povestirea, aventurile maimuței apărută în Zvezda. Steaua, Mihail Zoscenco, un scriitor mai vârstnic, punea o maimuță de la grădina zoologică să facă observații critice la adresa orînduirii sovietice. Comentând acest lucru, Zhdanov condamnă fizionomia socială, politică și literară, putredă și depravată a lui Zoscenco. Într-un articol din 1922, acest autor, îndrăsnise de asemenea să scrie, cităm, în general, e foarte greu să fii scriitor. Să vorbim de exemplu de ideologie. Acum Cere scriitorului ideologie. Aceasta, la drept vorbind, îmi este neplăcut. Din punctul de vedere al oamenilor de partid, eu sunt un om fără principii. Fie și așa, eu însumi afirm despre mine nu sunt comunist, nu sunt socialist revoluționar, nu sunt monarhist. Sunt pur și simplu rus și încă unul fără morală politică. Am încheiat citatul. Și raportorul întreabă scandalizat. Ce spuneți, tovarăși, despre asemenea ideologie?